Rauhaa ystävät. Oikein hyvä äitien päivää minusta on ollut ihan valtavaa olla täällä Jöttyporissa. Mä sanoinkin jo ystävälle tuossa, että mä tunnen, tule, tulleni kotiin taas kerran. Täällä on niin jotenkin suurenmoista rakkaudellista tämä ilmapiivi. Kiitos Jumalalle. Ja mä haluan kiittää teitä siitä, että sain nyt taas tulla täällä käymään. Ja tämä on ollut, se torsta ilta oli mulle suuri yllätys ja kerta kaikkiaan mä olin niin kuin pyöryksissä vähän, että, että miten tällä tavalla. Mutta kiitos Jumalalle. Kaikki tämä on hänen rakkauttaan ja hänen hyvyyttään meitä ihmispoloisia kohtaan. hän tulin tänne jo ensimmäistä kertoja 60-luvulla joskus, en muista tarkasti sitä vuotta, jolloin ensimmäisen kerran olin täällä Joetteporissa käymässä. Mutta, mutta siitä lähtien te olette pitäneet niin kuin omaa tyttöä minua täällä seurakunnassa. Kiitos jokaiselle siitä. Ja mä tuon terveisiä sieltä Varkauden seurakunnasta, sielläkin mä olen niinku kotona ainakin, ja Japanista tietysti myöskin terveisiä. Joskus silloin täällä aina soitellaan kutsiin ja sieltä se Markus soittelee. Se on se paikka, johon me alkuun ensimmäisellä työkaudella menin työhön ottamaan vastuuta. Siitä työstä siellä Minä kutsissa meitä oli silloin vaan semmoinen muutama henki, jotka kuuluttiin siihen seurakuntaan ja nyt siellä on useampi kymmenen ihmistä, en ole ihan tarkka luvuissa, mutta siinä 40 on siellä seurakunnan jäseniä. Ja vaikka vielä tällä hetkellä Markku Olikainen on vastuussa työstä siellä, niin sinne on nousemassa... uusi työntekijä japanilainen mies joka on nyt tullut Raamattu koulusta ja on siinä markun Timoteus oppilaan hänen rinnallaan tekemässä työtä että Silläkin tavalla on menty eteenpäin että, että siellä nousee jo omasta keskuudesta sitten työntekijöitä ja hinossaka ei ole työ ihan nollaan koska viime kesänä oli sieltä yksi Natsuharan kasue kasteella, ja minä kutsin seurakuntaan. Ja se oli meille suuri juhla, ja minä sain sieltä sitten hänestä kastekuvan, ja siitä, kun hän on pienenä tyttynä, tavannut minut ekaa kertaa, ja sellaisena neljävuotiaana, ja näki, että minulla on tämmöinen nuttura täällä pään päässä, ja hän päätteli, että ahaa, tuossa on se suomalainen muumimamma. Ja siitä lähti, minä ollut hänelle muumimamma. Että sellainen tapaus kasuen kohdalla. Hän kävi äitinsä ja oman sisäressä kanssa Suomessa mun vieraana edellisenä syksynä. Ja silloin tämä äiti Natsuhara, kun me aina siinä ruokapöydän ääressä rukoiltiin hetki ennen ruokailua, niin, niin sitten tämä Tsiekosan sanoi, että saanko minäkin rukoilla. Ja hän rukoili. Ei hän on tietoisesti antanut elämäänsä Jeesukselle, mutta hän kiitti siinä Herraa, että hän on kuullut tämän sanoman Jeesuksesta ja hän on saanut niin paljon ottaa vastaan täällä Suomessa. Ja, ja he, hän kertoi itse, että he ovat jo miehensä kanssa päättäneet, että, että nyt sitten epäjumalat hävitetty sieltä kodista ja, ja mennään eteenpäin. Ja minä uskon, että hekin sitten pariskuntana menevät kasteelle piakkoin ja... Ja lähtevät seuraamaan Jeesusta Kristusta. Että semmoinen rukous mulla on. Ja tämmöisiä terveisiä sitten mulla on mukana. Niin... Nyt on ääni tämmöinen vähän käreää, mutta toivotaan, että tästä puheesta tulee jotakin. Mä luen Luukkaan luvusta 17 ihan vaan pienen pätkän ja näistä muutamia ajatuksia. Luukas 17 ja... 20, ja kun variseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, hän vastasi heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso, täällä se on tahi tuolla, sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Ne kiitos olema ja tarjako lauloitte. Oli ihana kuunnella teidän laulua taas pitkästä aikaa. Ja tälle veljelle myöskin kiitos. Yksi laulusta se oli hyvä laulu. Jumala käyttää jokaista meitä tavallansa ja me teidän hyvi että innostetaan toinen toistamme Jumalan työssä. Jumalan valtakunta, mikä se on? Kingdom, niin kuin tämä ruotsikin on tämmöinen valtakunta, jossa on kuningas ja hänen pitäisi olla niin kuin ylin, valtakunnan ylin. Mutta täällä maailmassahan kaikki menee vähän niin kuin näin, miten sattuu. Mutta Jumalan valtakunta on sellainen valtakunta, että siellä on Jumala korkein. Hänen valtakuntansa on tässä maailmassa oleva valtakunta. Kiitos olkoon Jumalalle siitä. Ja kun täällä oli puhetta Israelista, niin sen verran sanoin minäkin, että sekä Israelin tehtävä että seurakunnan tehtävä vielä meidän aikanamme on tuoda Jumalan valtakunta maailmaan. Ja levittää sitä kaiken aikaa tässä maailmassa. Se on tehtävä, jota jokainen meistä. Jokainen meistä voi suorittaa ja ottaa vastuun sen eteenpäin viemisestä. Venkää kaikkeen maailmaan ja saarnak kaikille luoduille. Vielä velvoittaa jokaista kristittyä, joka on itse kokenut Jumalan valtakunnan omassa sydämessään. Ja se todella velvoittaa sitä, että me viemme tämän valtakunnan kaikki. Siinäpä onkin miettimistä, että miten. Mutta Jumala, joka on valtakunnan kuningas, hän antaa ohjeet ja hän palkkaa työmiehet. Hän valmistaa omat työmiehensä ja hän yhä vielä käyttää pieniä ihmisiä, niitä, jotka eivät itsessään ole yhtään mitään. Tämä on salattu valtakunta, tämä Jumalan valta. Tavallaan. Koska se on meissä sisällä, niin kuin luin, että se on sisällisesti teissä. Ja sen täytyy olla meissä sisällä, koska me synnyimme tähän Jumalan valtakuntaan kansalaisiksi. Kiitos olkoon Jumalalle tästä ihmeellisestä asiasta, että... Voidaan syntyä Jumalan valtakuntaan ja olla kansalaisia, kokee ja tietää, että minulla on oikeudet, minulla on velvollisuudet tässä valtakunnassa ja minulla on omat vastuuni. Ihan niin kuin täällä maailmassakin. Meillä jokaisella on velvollisuudet ja vastuut täällä maailmassa. Olenko minä... Sitten todella alainen minun kuninkaalleni. Siinä meille on kysymystä. Totteletko sinä, mitä kuningas kertoo, mitä hän sanoo, mistä hän muistuttaa alamainen yksin omaan tälle Herraille? Se on suurinmoista, että me voimme kokea olevamme kansalaisia, täysivaltaisia. Et minulla on kansalaisoikeudet tässä valtakunnassa. Mutta samalla kokea, että mitä minun kuninkaani sanoo. Ja ystäväni, meillä on sellainen lapsioikeus, että me voimme mennä isän luokse kyselemään. Isä, mitä tänään voisin tehdä? Kuninkaani, millä tavalla sinun asiaa voisin edistää tänään? Se on suuremmoinen etuoikeus meillä. hän tästä kutsutaan kuninkaaksi ja herraksi? Hyvin monet sanovat, uskovaiset ihmiset sanovat, että hän on herra, kyllä. Mutta sitten kun tulee asioita eteen, joissa pitäisi totella tätä herraa, niin... Hyvin usein me onnettomat luistamme. Enää minä nyt näiden ihmisten läsnä ollessa ja enää minä osaa ja, ja mitenkin se minä nyt poin tässä. Ja. Monenlaisia syitä tulee sitten esiin. Mutta kuningas itse osti meidät numero yksi. Hän maksoi omalla kuolemallaan meidän syntimme. Ja tämän vihollisuuden Jumalaa kohtaan. Nämä sieluvihollinen oli varastanut joka ikisen ihmisen. Varastanut Jumalalta. Me kuulumme Jumalalle. Me olemme hänen alunperin, hänen omaisuuttaan. Mutta sieluvihollinen ryösti meidät. Ja Jeesus sanoi, että isä, minä tulenne. Kirjaan on minusta kirjoitettu Minä tulen tekemään sinun tahtosi. Ja hän tuli ihmiseksi ja otti meidän osamme. Ja hän kärsi joka ikisen meidän syntimme tähden. Ajatele, ystäväni, sinun syntisi on makset kolkatalla. Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden. Hän ei kuollut turhaan. Vaan sinun syntisi maksettiin ja minun syntini maksettiin, mutta myöskin kaikkien muiden ihmisten, Afgaanien tähden, Sudanilaisten tähden, kaikkien tähden hän kuoli. Ja heilläkin on oikeus tulla kansalaisiksi, tulla tähän valtakuntaan täysivaltaiseksi kansalaisiksi. Kiitos olkoon Jumalalle, että hän poisti meidän syntimme omassa kuolemassaan. Ja tänään me saamme elää Jumalalle, elää Jeesuksen elämää. Kiitos olkoon Jumalalle Efesraiskirjeessä, sitä usein me täällä kokouksissa luetaan ja sanotaan ja mainitaan. Efesolaiskirjeen toinen luku, siinä on muutamia jakeita, jotka ovat oikein hyviä tähän asiaan mukaan. Mutta Jumala, joka on laubeusta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme eläviksi Kristuksen kanssa. Armusta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä varten? Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ei ole valtavia sanoja? Me, jotka olimme kuolleet. Rikoksiimme ja synteihimme, hän omassa ruumiissaan tuon vihollisuuden ja tuon synnin, kaiken sen vei kolkatalle. Ja nyt me saamme elää armosta, elää sitä Jeesuksen elämää ja osoittaakseen jumalallista rakkautta koko maailmassa, kaikkialla. Kuvittele, että Jeesus osoittaa todellista taivaallista rakkautta vain Omiensa välityksellä täällä maailmassa. Ei hän pudota mitään ihmeellisiä asioita suoraan taivaasta ihmisille. Hän osoittaa rakkauttaan täällä maailmassa sinun kautta siellä ja minun kautta. Me olemme niitä välikappaleita. Se velvoittaa. Se antaa vastuuta. Kiitos olkoon Jumalalle, että se antaa myöskin ilon. Tähän elämään ja mielekkyyden tarkoituksen minun tarkoitukseni on elää Jumalalle. Minun tarkoitukseni on kirkastaa häntä ja hänen kunniaansa. Kiitos, olkoon Jumalalle. Ja sitten myöskin tässä valtakunnassa on tuo tosi asia ilmeinen, että mitä ilmestyskirjassa sanotaan, että hän, joka on, joka oli Ja joka tuleva on. Hän on se kuningas. Hän kaikki kaikessa. Olkoon ne meidän elämässämme myöskin se, sitä kaiken aikaa. Hän kaikki kaikessa, minun elämässäni. Ikuisuus on jo meissä. Ja me elämme tätä ikuisuuselämää. Hänen kanssaan, hänessä. Ja hänessä, hänessä me myöskin tulemme olemaan sitten siellä ikuissa valtakunnassa. Täydellisenä. Täällä me kompastelemme ja meillä on kaikenlaista tällä matkan varrella kipua ja sairautta ja tuskaa, mutta siellä tulemme olemaan sitten täydellisiä. Kiitos olkoon Jumalalle. Joka ikinen meistä. Täydellisenä. Jumalan luona taivaassa. Ja tähän tosiaan liittyy se, että Jumalan sydämen kiihkeä halu on ennallistaa siion tämän maailman keskukseksi kuningaskunnan täysivaltaiseksi maailman valtakunnan pääkaupungiksi. Se on Jumalan suuri tarkoitus. Ja me saamme odottaa ja ihmetellä, että kuinka hän sen toteuttaa. Mutta jos me ajattelemme, että meillä on jo haluu nähdä Jeesus, ainakin jotkut meistä olemme jo halukkaita, että voi kun minä pääsisin taivaaseen. Ja me olemme kaikki sinne matkalla. Jonkunlainen siemen meidän jokaisen sydämessä on, että mä haluan nähdä Jeesuksen. Kuvittele, millainen kiihkeä halu sulhasella on kohdata morsiamensa. Hän on ottaa tuota hetkiä kiihkeästi, halukkaasti. Rukoillen, isä milloin koittaa se päivä. Jumalan ihmeellinen morsian on yksi ainoa. Yksi ainoa. Eräs kirjailija sanoi, että Se on morsian, joka kootaan yksitellen yksityisiä ihmisiä kaikesta maailmasta, jotka tuodaan Jumalan valtakuntaan. Israelilaisia, sudanilaisia, ketä tahansa. Ne tuodaan Jumalan valtakuntaan ja heistä muodostuu tuo Kristuksen morsian. Ja kuinka Jeesus odottaa Että tuo päivä koittaisi. Milloin tulee tuo päivä, jolloin saamme yhdessä olla. Ja silloin ei mikään enää voi estää hänen läheisyyttään, hänen rakkauttaan, hänen kosketustaan meissä. Se valtakunta on teokraattinen valtakunta. Kaikki me tiedämme, että Jumala on yksin valtias. Hän päättyy. Tämä milloin päivä koittaa ja me voimme tulla sisälle sinne kotiin. Opetuslapsetkin kyselivät siellä, kun Jeesus oli jo noussut, niin he sanovat, että Herra, tällä kun ajalla sinä valmistat, nyt kun sinä olet noussut kuolleista ja sinä elät, tällä ajalla sinä valmistat nyt sitten Israelin valtakunnan. Heti esivät kyllä, että yhtenä päivänä Sion on oleva pääkaupunki. Ja he odottivat sitä. Mutta mitä Jeesus sanoikaan? Ei ole teidän aikanne, eikä asianne tietää milloin. Isä yksin tietää sen. Isä tietää ja hän odottaa, että hänen määräämänsä luku koottaisiin pakanhuiden joukosta. Olethan sinä yksi, joka kokoat näitä tähkäpäitä sieltä maailmasta. Että mahdollisimman pian koittaisi tuo päivä, jolloin saamme nähdä Jeesuksen. Me aina kyselemme sitä, että milloin kahansa Jeesus tulee ja milloinkahan nämä asiat menevät täytäntöön. Tärkein merkki siitä on Israelin paluu. Koko maailma saa nähdä. Ja on jo nähnyt. 1948 Israel julistautui itsenäiseksi valtakunnaksi. Ja sitä ennen jo mainon, nämä valtaherrat olivat päättäneet, että Israelille luovutetaan tämmöinen maakaistale sieltä keskeltä maan navasta ja he saavat perustaa sinne valtakunnan. Yhä vielä tänä päivänä maailma riitelee tästä määrätystä pikkuisesta maakaistaleesta. Miksi? Koska sielun vihollinen haluaisi tuhota tuon pienen paikan, tuhota tuon kansan. Ja jos se pääsee jollakin tavalla sorkkimaan siihen ja haluaa kaataa kumoon Israelin, hengellisen Israelin, niin se tietää, että Koskaan Jumalan lupaukset eivät tule täytäntöön, jos minä onnistun. Eikö ole salakavala, julma vastustaja. Ja kaikkina aikoina se on yrittänyt, niin kuin te muistatte siellä Jumalan kirjassa on kirjoitettu niin monta asiaa, milloin saatana todella yritti tuhota koko Jumalan kansan. Oli Esterin aikana ja oli siellä monta muuta hetkeä, milloin sieluvihollinen yritti kaikkensa tuhotakseen Israelin. Mutta se ei ole koskaan saanut, niin kuin Herodes arveli, että minäpäs tuhoan sen yhden pienen lapsen, joka on syntynyt. Sanotaan, että siitä tulee kuningas. Ja hän yritti tuota Jeesuksen. Mutta Jumala pitää huolen siitä, että hänen lupauksensa toteutuvat. Jumala on kaikki valtias. Hän on todella ylempänä kuin kukaan ihminen tai sieluvihollisen voimat. Ja hän tulee toteuttamaan oman suunnitelmansa täydellisesti. Oletko mukana suunnitelmassa? Oletko mukana innostamassa toinen toistaan uskovina ja myöskin tämän maailman ihmisiä keräämässä niin, että he tulevat tajulle, että Jumala on kaikki valtias. Ku Suomessakin niin hirmuisen paljon ihmiset alkavat, että pöh, mitään, ne on vaan tarinoita, se raamattukin on vain kertomuksia. hän sitä kannata siihen luottaa ja monenlaisia mielipiteitä löytyy. Mutta Jumala tulee. viemään oman suunnitelmansa ikuisen valtakunnan. Hän tulee täyttämään ja, ja toteuttamaan. Ja yhä tänä päivänä Jumalan omia löytyy kaikkialta maailmasta. Ajatelkaa sitä Israelin osaa, että pienen pieni osa oli se, joka muutti Israelin tuossa itsenäisyysvaiheessa. Ja silloinkin sieluvihollinen teki kaikkeensa tuhotakseen nuo. Siellä meni monta israelilaista sotilasta, jotka kuolivat kansan puolesta, mutta he kuitenkin säilyttivät itsenäisyyden. Niitä ei ollut paljon, jotka muuttivat silloin Israeliin. Muutamia kymmeniä tuhansia siinä vaiheessa. Nyt meidän aikanamme. 1990, siinä kahta puolenne miljoona juutalaista muutti Venäjältä tuohon maan. Kuvitelkaa, pienen pieni valtio ja yhtäkkiä melkein yhden vuoden kuluessa miljoona uutta asukasta tulee siihen maahan. Miksi minä puhun tästä? Sen takia, että se on minun sydämessäni ja se on Jumalan suunnitelma. Jumalan suunnitelma on, että hänen omaa kansansa tulee tuohon maahan. ja Niin kuin Raamatus sanoo, että niin kuin nuori mies ottaa neitsyön vaimoksensa, niin tulevat minun omaani ja ottavat tämän maan omaksensa. Se on valtava näky, mikä Jumalalla on. Se on valtava näky, mikä, mikä Israelin pitäisi toteuttaa. Ja me tiedämme, että Jumala, joka on kaikki valtias, hän vie tämän näyn päätökseen. Olemme kuulleet siitä, että Intiasta tänä päivänä löytyy Pnei-Manasse nimisiä ihmisiä, ja ne ovat Manassen poikia. Tuhansittain heitä on siellä, ja nyt jo on pari tuhatta muistaakseni muuttanut Israeliin. Pakistanissa ja Afganistanissa on näitä Jumalan omia bataaneja Afganistanissa ja myöskin jotain muuta heimoa jotka sieltä löytyvät ja heitä muuttaa sitten Israelin maalle. Nyt on Intiassa jo näitä kouluja noille nuorille juutalaisille miehille, että heistä tulee todella juutalaisia, kun he pääsevät juutalaiseen kouluun. Me lopun aikoja. Jumala täyttää, ja, ja nämä asiat, niin kuin Raamattu sanoi, että rutostin lopulla menee tämä asia eteenpäin. Jumala rutosti täyttää tätä omaa suunnitelmaansa, ja hän vie omiaan sinne perille. Mutta muitakin meitä pakanoita kerätään enemmän ja enemmän. Kiitos olkoon Jumalalle Arabien keskuudessa on työtä ja siellä tulee ihan sadoittain ihmisiä uskoon ja siellä on valtava herätys käynnissä. Mutta meidän tulee pakana kristittyinä tuntea tämä asia. Ja meidän pitäisi olla auttamassa Israelia, että he voisivat olla tämän lopun ajan evankelistoja täällä maailmassa. Ja meidän pitäisi olla Israelia tukemassa, että he voisivat saada tämän suuren Jumalan suunnitelman päätökseen, että he voisivat olla siinä äh, kuin, äh, avainasemassa täällä maailmassa ja viedä tämän suuren tehtävän päätökseen. Tämä on ikuinen valtakunta. Se on ikuinen tuo Jumalan valtakunta. Ja se asuu meissä, meidän sydämissämme. Ja me viemme ja odotamme ja pidämme tämän ikuisen kaupungin kuvan sydämessämme. Luetaanpas hebrealaiskirjeestä, miten siellä kerrotaan näistä Jumalan ihmisistä kun he odottivat Jumalan valtakuntaa. Uskossa nämä kaikki, siis Abrahamista puhuttiin ja, ja hänen omistaan ja sen jälkeläisistä, ja sillä tavalla sitten uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkään luvattua saavuttaneet. Vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Eikö ole niin kuin meistä puhuttaisi? Mekin ollaan muukalaisia täällä maan päällä. Ja meillä on sydämessä me tämä valtava näky, että Jumalan valtakunta täyttää koko maailman. Ja sillä näin, sillä jotka näin puhuvat ilmaisevat etsimänsä isänmaata. Jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Siinä se on selkeästi. Hän on valmistanut kaupungin meille. Iloitse, ystäväni, siitä. Ja kiitä Jumalaa tästä suuresta valtavasta asiasta, että Jumala kaikki valtias on kutsunut sinut ja minut tämän maailman pimeydestä. Missä minäkin olisin, jos en olisi löytänyt Jeesusta tai Jeesus ei olisi löytänyt minua. En tiedä, minkälainen olisi elämäni ollut, mutta Jeesus löysi minut ja kuljettanut minua tähän asti. Kiitos olkoon Jumalalle. Tämä ihana kuva sydämessä, niin kuin sanotaan muoksesta, että hän näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Olkoon tämä kuva kirkas, ystäväni sinun sydämessäsi. Kirkas ja kaunis ja, ja sellainen tavoiteltava, että minä menen eteenpäin, minä haluan olla Jumalan käytössä. Minä haluan, että sinne tulee paljon väkeä tuonne taivaalliseen kaupunkiin ja me saamme yhdessä siellä riemuita. Minä kerroin pienen pätkän jo tuolla torstai-iltana siitä tehtävästä, mikä Meillä on nyt siellä Suomessa, vaikka on eläkeläinen, niin ei ne Jumalan valtakunnan työt siihen lopu, että eläkkeelle siirtyy. Näitä Israelin asioita olen jo myöskin Japanissa ollessa aina välillä, kun kävin Suomessa, niin sitten sain olla yhden ystävän mukaan siellä Venäjän puolella. Mentiin Pietariin ja sitten myöhemmin myöskin Moskovaan etsimään juutalaisia Ja erikoisesti sellaisia etsittiin, jotka eivät päässeet kodeistaan juuri mihinkään. Ja semmoinen messianinen ryhmä otti meitä vastaan Moskovassa ja, ja siellä myöskin saimme sitten opettaa noita, jotka pääsivät sinne tulemaan. Mutta sitten oli paljon niitä, jotka kodeissaan olivat ja siellä kävimme heitä evankelioimassa ja jossakin paikoilla niin... Ne, Joku ystävä oli kutsunut sitten jo ihan kymmenestä eri naapurista, siis juutalaisia, tuttaviaan sinne kotiin. ja Kun siellä sitten yksinkertaisesti esitimme heille Jumalan evankeliumia ja kerroimme heille Jumalan valtakunnasta ja kysyimme sitten, että haluatteko te uskoa tähän teidän Messiaaseenne? Joka ikinä siellä sanoi, että minä haluan, minä haluan, minä haluan. Te voitte kuvitella, olen ollut melkein 30 vuotta Japanissa työssä ja voin kertoa, että vain muutamia on tullut uskoo ja muutamat on mennyt kasteelle. Työ on siellä niin erilaista. Hitaasti eteenpäin menevää. Mutta sitten menee Venäjälle ja siellä onkin kymmeniä ihmisiä samassa ja kaikki haluaa tulla usko. Kiitos Jumalalle semmoista. Se oli mannaa minun sielulleni ja sain kokea, että Jumala on elävä Jumala. Hän muuttaa ihmisen sydämen. Myöskin juutalaisen, joka on kauan kärsinyt ja, ja jota on häväisty ja pilkattu ja syrjään työnnetty, on köyhyyttä ja kaikkea vaikeaa. He tulevat uskoon ja haluat omistaa Messiaan. Ja mikä valtava kun joskus olin kylässä, jossa isä ja poika istuivat siinä olohuoneessa ja kuuntelivat evankelin julistusta. Äiti oli siellä toisessa huoneessa, kun ei jaksanut tulla istumaan, oli sängyssä. Niin heti, kun tämä isäntä oli antanut elämänsä Jumalalle, hän sanoi, että mennään kertomaan myöskin äidille. Heti paikalla. Kerrotaan myöskin äidille. Ja siellä mentiin takahuoneeseen ja Siunattiin myöskin tämä äiti Jumalan valtakuntaan sisälle. Ne ovat hetkiä, joista, joista evankelista iloitsee eniten. Jos te olette lukeneet kirjaa Iankaikkisuus heidän sydämessään, siinä kerrotaan Burmasta vanhasta Burmasta, joka on nykyisin Myanmar nimeltään. Siellä nykyisin on junta, joka hallitsee tuota maata ja pitää rajaa tiukasti kiinni, ettei yhtään lähetyssaarnaajaa tule siihen maahan. Silloin 1700-luvulla siellä oli joitakin amerikkalaisia lähetystyöntekijöitä ja siellä oli ollut kylvetty siemen jossakin Jumalan ihmeellisen johdatuksen kautta. Emme tunne taustoja, mutta tämä lähetyssärnä ja asui rangoonissa siellä pääkaupungissa ja hänellä oli tehtävää monenlaista. Yhtenä päivänä siellä kaukana, monen sadan kilometrin päässä, eräs vanha kristitty mies oli saanut sydämmeensä, että Se Jumalan kirja, joka on minun heimoltani ollut hukassa, valkoinen mies tulee yli meren ja tuo sen kirjan tullessaan ja se kirja neuvoo meitä Jumalan tielle. Ja hän sanoi noille ihmisille eräänä aamuna, että viime yönä Jumalan vieraile minun luonani ja sanoi, että valjastakaa aasi ja seuratkaa tuota aasiaa. Ja hän lähetti palvelijansa menemään, ei hän tiennyt mihin, mutta aasi kuljetti heitä eteenpäin. Ja nämä opetuslapset sanovat, että he seuraavassa vesilätäkössä se pysähtyy. mutta niin ei käynyt. Aasi kulki eteenpäin, kulki päivän ja toisen ja palvelijat seurasivat. Ja yhtenä päivänä se tulee kaupunkiin, rankooniin ja kääntyy portista sisään johonkin jonkun rakennuksen pihaan. Ja pysähtyy kaivon äärelle. Ja kun nuo palvelijat sitten kattovat sinne kaivoon, niin siellä on valkoinen mies. Ja tämä valkoinen mies kysyy, että mitä te haluatte? Mistä on kysymys? He ensimmäisenä kysyvät, että oletko sinä tullut meren takaa? Olen. Onko sinulla kirja mukanaasi? On. Ja hän kiipeää sieltä kaivosta ja nuo palvelijat sanoivat, että kiirehdi, ota kirjan mukaan ja lähde meidän kanssamme. Ja hän piti näitä palvelijoita vieraanaan siellä lähetysasemallaan ja sitten hän lähetti Jumalan sanaan näiden miesten mukaana. Ja ainakin tuon kirjan mukaan hän itse ei kyennyt menemään sinne kauas vuorikylille, mutta hän lähetti Jumalan sanan ja Kareenien heimo, josta tämä Aasi oli tullut, niin tuo koko Kareenien heimo tuli uskoon. 1700 ja en muista vuosilukua tarkasti. Suomalaiset ystäväni Kareneja Juuri näiden ihmisten jälkeläisiä on Suomessa tänä päivänä tuhat he henkeä. Toista tuhattakin. Ja todennäköisesti tässä maassa myöskin on näitä kareeneja. Toivon, että heistä voitaisiin jonkunlaista lukua löytää sitten tämän näinä päivinä. Minun ystäväni, joka asuu Mikkelissä, sai puhelinsoiton yhtenä päivänä tässä muutama vuosi sitten, että täällä on maahanmuuttajia, että tulisitko minun kanssani maahanmuuttajia katsomaan. Muutama päivä aikaisemmin me olimme rukoilleet Hillevin luona, ja siinä rukouksessa erikoisti Myanmar tuli meidän sydämeemme ja Kun minä nousin siitä ja olin lähdössä kotiin, niin minä sanoin sitten Hilli että tänä päivänä on Myanmar laskettu meille sydämille. Ja tämä sana jäi hänen mieleensä. Mutta emme tiedetty mitään muuta asiasta. Ja nyt sitten kun tämä ystävä sieltä Mikkelistä soittaa ja sanoi, että tulee käymään maahanmuuttajien luona, niin hän meni. Ja kun hän sitten tapasi näitä ihmisiä ja he kertoivat, että mistä he ovat tulleet, he ovat tulleet Myanmarista. Junta ahdistaa kaikkia näitä vuoristoheimolaisia, yrittää tappaa kaikki heidät ja tuhoaa heidän kylänsä, tappaa ihmiset, jos tavoittaa heitä. Eläimet tuhotaan ja he vaeltavat sinne yhä suurempaan viidakkoon. Ja osa näistä ihmisistä on paennut Taimaan rajan yli ja Taimaan hallitus on ottanut heidät Sillä puolella vastaan ja järjestänyt heille jonkunlaisen öö, leirin. Leiri on ympäröity piikkilangoin. Olette orjia. Ette pääse tästä mihinkään. Ja tuossa leirissä nämä ihmiset elävät. Taimaan hallitus antaa heille vain riisiä. Ja he kertovat itse siellä, että he menivät pienten purojen Reunoille ja onkivat sieltä simpukoita ja pienenpieniä kaloja ja, ja keittävät niistä ruokaa itselleen. Ruohot ovat hyvin tärkeitä. He tietävät kaikki vesiheinät ja ruohot siellä vuorilla, että he eläisivät ja pystyisivät menemään eteenpäin. Nyt Maailman järjestö WHO on, on ottanut näitä pakolaisiksi, kiintiöpakolaisiksi eri maihin. Näihin erittäin edistyneet maat ovat sitten luvanneet ottaa vastaan, ja niin Suomikin on sitten ottanut näitä pakolaisia vastaan. Ja Mikkelissä heitä nyt sitten lähimpänä on, ja Savolinnassa ja Kuopiossa, ja Kotkassa, ja Hyvinkäällä, ja Porissa, ja Kemissäkin on, ja monessa Suomen kaupungissa heitä asustaa. Ja ette arvaa, miten onnellisia nämä ihmiset ovat, kun me olemme saaneet luvan viedä heille yhtä sun toista ihmisten antamia tavaroita tai kirpputorilta myyntijätteitä. Ja kun viime joulun alla mä keräsin sellaisia tavaroita, sitten mitä voin viedä sinne noille perheille, Ja mä tiesin, että Savolinnassa on yksi sellainen perhe, jossa on kaksi pikkutyttöä, kolme- ja neljävuotiaat tytöt. Niin mä sitten niin kuin hengessäni rukoilin, että jos mä saisin jostain nukeen ja, ja nuket noille tytöille ja sillä tavalla. Ja minun ystäväni Marjatta, joka asuu Varkaudessa, hän oli jutellut näistä, näistä pakolaisista jollekin tuttavalleen. Ja tuo tuttava mies oli rakentanut nukeen sängyn. Ja maalannut sen kauniisti valkoiseksi, sen nukein sängyn. Ja Marja sanoi, että en minä se on liian iso, en jaksa tommoiseen mitään. Ja hän oli jo vienyt Kuopion, kun hänellä oli vastuullaan Kuopion puoli sitten näiden joululahjojen kanssa. Ja minä taas Savonlinnaan vein tavaroita. Niin Marja sanoi, että jos sinä otat tuo, niin kyllä mä voin siihen sitten vuodenvaatteet ommella, että kyllä mä teen ne, jos sä viet sen. Ja mä olin hyvillä hyvilläni, että nyt löytyy se sänky. Ja sitten katottiin niitä tavaroita, sieltä löytyy sitten kaksi nukkeja, puettiin ne ja pantiin siihen sänkyyn. Ja sitten pantiin kaunis paperi tuon nyytin yli ja käärittiin siitä joulupakettia. Sitten viimeisenä joulupakettina vietiin se sinne kotiin. Ja me oltiin Hillevin kanssa siellä viemässä jo tavaroita, niin Hillevi sanoi, että katsotaan mitä tytöt tekee nyt sitten tämmöisellä nyytillä. Ja kun me sitten se seurattiin sieltä oven ulkopuolelta, tytöt oli siellä makuuhuoneessa ja he avasivat tuon paketin. Ja Ensimmäisenä tämä pieni kolme vuotias meni ja suukotteli sitä nukkea puolelle ja toiselle. Ja oli niin onnellinen. Hän kääri nukeen syliinsä ja piti sitä, niin kuin ikinä ei ole ollut nukkea eikä muutakaan lelua tuolla lapsella. Te arvaatte, miten suuri onni täytti meidän sydämme. Onpahan edes yksi lapsi tehtiin onnelliseksi tässä maailmassa. Ja kaikki nämä isät ja äidit, kun he avaisivat noita pakettejaan, niin he sitten olivat antaneet väärän luvun minulle. Siinäkin alueella asuu 13 perhettä, kunhan siinä asui. Ja ne olivat sanoneet, että 11 perhettä ja kaikille niille sitten nimet ja jokaiseen pantiin nimi, mihin perheeseen tämä ja tämä tavara on menossa. Kun mä olin ottanut selvää, että minkä ikäisiä lapsia, niin me sitä mukaan sitten täytettiin nämä laatikot. Sitten he olivat onnettomia, että mitä ihmettä me tehdään, ne kaksi perhettä nyt jää ilman. Kun ne olivat tulleet viimeksi, kukaan muistanut, että semmoset perheet on siellä. Niin mä sitten sanoin, että tässä laatikossa on ylimääräisiä, että jakaakaa siitä. Ja ne olivat innoissa, että juume jaetaan, sieltä me otetaan ja kaikki saavat jotakin. Joululahja on hirmu tärkeä. Osa näistä kareeni-ihmisistä kuuluu... baptistiseurakuntiin ja ovat uskovaisia ihmisiä. Ja toiset on katolisia ja sitten tietysti mies on mukana myöskin semmoisia, jotka ovat änimistöjä ja, ja Baptist, noita buddalaisia. Mutta he ovat onnellisia, jos joku on heille ystävä. Ja sitä työtä on helppo tehdä. Se on helppo sitten nähdä, että Että he ovat niin vastaottavaisia ja avoimia. Ja Noista mikkeliläisistä erikoisesti meillä on kiitos aihe, että he ovat nyt kutsuneet sitten. Monet heistä ovat jo kutsuneet Jeesuksen sydämeensä ja, ja haluavat olla uskovia. Hillevi on uskollisesti mennyt joka sunnun tai opettavan Heitä. Hillevi on hänellä oma virkansa ja työssä. Hän sanoi, että hän haluaa pitää lauantain päivänä ja hän ei silloin mene sinne, mutta sunnuntaina, aina sunnuntaina hän jättää kokoukset ja muut kirkon menot. Hän on saanut tarpeeksi olla mukana ja hän haluaa uhrata itsensä sitä varten, että mitäs me uskovaiset, mehän ollaan jo saatu. Niin paljon Jumalalta annetaan eteenpäin ja hän opettaa niitä. Raamattua luetaan ja jakelta, ja ymmärrättekö nyt jokaisen sanan ja niin mennään eteenpäin. ja Sitten joku siellä kyhnää kyljessä ja sanoo, että kun mulla on vaikeaa. No ootko sä antanut elämässä Jeesukselle? Joko sä oot kutsunut Jeesuksen sydämees, En ole vielä. No tahoksa? Joo, mä tahon. Siitä se alkaa. Jumala vie heitä eteenpäin. Nyt kun Marjatta ja Hannu Kettunen tulivat taimaasta eläkkeelle, he ovat tehneet siellä Pohjoistaimassa kauan työtä vuoristoheimolaisten parissa, niin he tunsivat näitä vuoristoheimolaisia ja, ja heidän kauttaan on sitten sinne vaheimon keskuuteen. Menekö jo liian pitkälle kaikki rupeaa levottomaksi vai tuleeko myöhemmin? Niin vaheimo on siellä Burman vuoriston ihan siellä perimmäisellä alueella, ja heimo, joka on näihin asti pyydystänyt ihmisiä saadakseen kylvää Kun kylvetään maahan siementä, niin sinne pitää olla ihmisten kalloja mukaan, että tulee hyvää satoa. Heillä on semmoinen uskomus ollut siellä. Ja sen takia Juntan sotilaat eivät uskalla mennä sinne, kun ne tietää, että voi menettää päänsä. Ja vaheimo on ollut hyvin julma, mutta sieltä on tullut sitten sinne Taimaan puolelle muutamia, jotka ovat olleet kettusten kanssa yhteydessä ja tulleet uskoon. ja Joku neistä vaheimon ihmistä sai kipinen sydämeen, Tämä lähden viemään omalle heimolleni tätä valoa. Ja hän meni sinne ja, ja pani pystyi siellä sitten semmoisen koulukodin lapsille, jotka ovat orpoja ja, ja syrjään vetäytyneitä ihmisiä. Ja hän on sitten tehnyt tätä työtä noiden, ähm, Hannu ja Maretta ketusen kautta. Ja saanut sieltä sitten kannatusta myöskin heidän kauttaan. Nyt näistä, sitten kun he olivat lähdössä sinne takaisin, niin Hillivi sanoi heille, että kysykääpäs nyt sitten sieltä, sieltä niiltä ihmisiltä vuoristossa, että oisko mahdollista Burman puolelle järjestää joku koulu Ja kun he kettusti sanoivat, että ei se ole mitään mahdollista, että ei me päästä sinne, se on niin vaikea juttu. Mutta kun he tulivat takaisin, niin heillä oli uutinen. Siellä on jo koulukoti ja te voitte avustaa tuota koulukotia sinne rajan taakse. Sieltä nykyisin meillä on jo 20 lasta siellä, joita me avustamme tuohon orpojen lasten koulukotiin. Ja... Silloin aina, kun avustusta viedään tai avustus lähetetään Taimaan puolelle, niin sieltä sit ilmoitetaan vain sille määrätylle henkilölle, joka tulee sieltä puolelta ja hakee varat sille puolelle, että saadaan pyörimään se koulukoti. Siellä on seurakunta, joka on avannut tämän koulukodin. Kiitos olkoon Jumalalle. Sanoma menee eteenpäin ja myöskin karenit saavat kuulla elävästä Jeesuksesta. Ja Ja pakanoitinkin keskuudesta kerätään ä, ihmisryhmiä, jotka ä, kuuluvat Jumalalle, ovat Jumalan omia. Ja, ja me voidaan kaikki yhdessä sitten yhtenä päivänä, ajattele ystävä, jos rukoile täällä jonkun Afgaanin puolesta, niin eräänä päivänä Jumalan valtakunnassa tapaa tämän ihmisen. Ja hän sanoi, että se oli sinun rukouksesi, mikä johti minut elävän Jumalan yhteyteen. Mikä on ja mikä riemu ja mikä taivaallinen lahja ja palkka on siellä kotona odottamassa. Älä masennu välille. Älä jätä kesken työtäsi. Anna häneen johdattaa sinua ja anna hänen puhua sinulle tästä ihmeellisestä uudesta kaupungista Jerusalemista, jonka Jumala on valmistanut sinulle. Ja me saamme yhtenä päivänä ylistää ja kiittää Herraa kaikki yhdessä siellä kotona Jumalan luoma. Jumala saako teitä kaikkia siunata?